Ni lyssnar alltså på 88 MHz Det är fm bandet som ni alla vet Och det är alltså Vi som jobbar vertikalt, Vad eller gäller de andliga tingen Vi är gränsöverskridare Vi plockar något här och något där För att på något sätt Växa andligt Vi växer andligt allihopa Såväl som ni som lyssnar då, Utifrån olika utgångspunkter Men mina vänner, vi får inte glömma den viktigaste, viktigaste saken. Nämligen att Guds relationen är personlig. Den är personlig för var och en av oss. Mm. Jag tror att vår vän Maria, vår kära syster, ja. vår fina tekniker har gjort Jag skulle bara säga en sak till innan vi kör det här. Alltså den här personen som har skrivit den här dikten. Det är en person som ni äldre lyssnare har hört i närradion. I ett program som heter Charlie Salon. Det är Peter Andersson som har skrivit den här dikten. Och jag måste säga, det här är ett bevis på... Jag vet många som sitter hemma och skriver ner sina tankar och känslor mm. på det här sättet. Och... Eh, bara lägger det och lådor, mm. skickar det istället till mig för jag tar gärna och läser era dikter i dag för det är fantastiskt mm. ni hör vad Lyselås säger, det är bara mm. att gå hem och tumma alltså era lådor allihopa okay. och eh, ja, per post med stora lådor då skickar det till mm. Lyselås hur stora, är vi får hjälpas åt att bära hem material, det kan ju vinna säckar varje dag men det gör ingenting lyssna nu på ni höra för det här kan alltså spegla många människors känslor och upplevelser mm. Skall själslivets skugga förmörka mina tankar Orden blir tankar, ej ord Min själs skuggor förmörkar mina sinnen Gråten vill ut men stoppas av min manlighet Skriften, grammatiken Gör mina tankar till ett samhällsurium av ondska och vånda. Att vara clown, gråta och skratta när inte gråten och skrattet har sin gina plats. Det är en konst som bara de invigda i de heliga riternas boning känner till. Människa, ett ord som förpliktar. Med blodet och skammen till fader och moder ger dig bara makt att gå i dödens ledband. Vad helst du gör och är skäms över dina handlingar. Ditt barn blir din avbild som genom sekler fortsätter vår jords undergång. Religion, krig, svält, död Var finns fred, liv, kärlek och föda till din nästa? Du äger inte din jord. Du äger inte din medmänniskas tankar. Varför mörda, tortera när inget är ditt? Inga gränser kan stoppa oss. Först i döden är vi fria. Peter har gjort ett fantastiskt jobb här i den här texten. Och det slår mig, Peter. Det slår mig att någonstans har jag läst i någon betraktelse över de nordamerikanska indianerna. De brukade nämligen säga det att orden smeggi sätter människans själ i dalring. Det är mm. min kommentar till din fantastiska tankatext. Ja, väldigt fin vitt där. Ja, det bevisar ju att Om man sätter sig ner stilla och lugnt så, så tror jag att man kan få saker ur liksom, man har ju så mycket i sitt hjärta ja. de flesta har det. Jag har ju också hemma jag skriver ju av mig all ångest, sånt där. jag har ju massor och just det här att man när man mår dåligt eller till exempel man är glad eller vad som helst va? man sätter sig ner och skriver och sen sparar det här dels så, så kan man stå på något sätt Eh, komma på avstånd, man ser sina egna tankar nedskrivet på papper och kan man alltså bearbeta den här ångesten eller glädjen på ett annat sätt mm. och sen då när man kanske lite senare i livet läser det här så det är också det, rent terapeutiskt en bra grej att skriva av sig så att, och sen inte skämmas så, utan gå ut med det ni skriver ni kan vidarebefordra så mycket till andra människor Ja jag tror det skulle vara väldigt fint för väldigt många och Just kanske bara att få höra någonting i radio som han själv har gjort. Mm. Det är liksom väldigt upplyftande. Mm, det, det Men vi har alltså vår nattsändning här i natt. Vi ska försöka och prata lite grann om Paulus, omkring det han har skrivit. Kanske försöka få en liten bild av honom, hur han var i det samhälle han verkade. Och sådär, ni lyssnar på gärna för Framförallt får vi väl säga att ja. ni lyssnare som kommer in med era kommentarer kring Paulus. För att mm. Men jag vill att alltså så. påpeka att vi är inga specialister. På vi är inte det. nej nej. Vi är så kallade amatörer. Mm, och därför är det ju jätteroligt om det nu är någon lyssnare som kanske vet mer än vi. Ja. Mm. Som mm. ringer upp och berättar om det. Vet du då, Juno, någonting om Paulus? ja. Nu får gärna prata lite högre, eftersom mikrofonen är en liten bit upp då. Så det jo, går bra. Pover upp men, din trygga, varma röst. Men, äm, Försiktigt där, ja. så där, ja. Kom in lite där. Det är så här. Det är Roger som talar just nu i Guds bönnehus. En aning överhuvudslag äh, där. Jag äh, vill nämligen säga så, så här i standard-sändningen innan klockan 6 i morgon bitti att... Äh, Eh, Lyselot sa sist i sändningen att vi skulle tala om Paulus och hans uppgifter i samhället och på den tiden. Och då vill jag säga så här. Vad Paulus sa i Roma brevets 15 kapitel. Har ni kärna något så hoppar jag därmed jag er biblar. Jag kan, jag dammig, där går jag nog mot också <laughs> precis som det, är, det är väl inte någon av er lyssnare heller som har någon damm i bibeln 15 kapitlet ja, och den sjuttonde versen alltså är det till Kristus Jesus som jag har något att berömma mig av i fråga av min känsla inför Gud och just den där versen är någonting som man kan fundera över Men jag ska stanna där så länge. Mm, det är väldigt intressant. Så här står det i 1981 års översättning då. Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag gör inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig. För att hedningarna ska föras till lydnad i ord och gärning. Genom kraften i tecken och under. Genom andens kraft. Så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus från Jerusalem åt alla håll ända till i Eli, Elivien. Jag. jag har alltid satt en ära gett, inte förkunna evangeliet där Kristus redan är känd. Jag vill inte bygga på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet. Det som inte har fått budskapet om honom ska se och det som ingenting har hört ska förstå. Så slutar det. 25, eller den 23 versen va, 21 versen. Så att eh, det finns mycket här om Paulus och han varit ju omvänd, som vi läste i måndag, som varit omvänd på vägen till Damaskus. Han förföljer om kristna och i Apostlärningarnas första kapitel här, fram till kapitel 8 så får vi se lite grann vad han gjorde. Han bifall, bifall bland annat att Stefan och Stenades och så vidare. Han läser läsa lite grann från slutet här på sjunde kapitlet. Så Stef, stenade de Stefanus som åkallade Herren och sa den. Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt. Herre, ställ dig inte till svars för denna synd. Med det orden dog han. Också Saul tyckte att det var riktigt att han dödades. Alltså Saul, det var en blivande Paulus. Så står det här om att han förföljer de kristna Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och Samarien Några fromma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom Men Saul for hårt fram mot församlingen Han trängde in i hus efter hus släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse står det här också. Det om, om Paulus då? Mm, Paulus, mm. som han hette då. Ja, jag skulle vilja komma in med lite här. Jag ska inte läsa innan till mina kära vänner ni som ut i mörkret ligger på och lyssnar. På den underjordiska själv på särkyrkan. Nej, men i alla fall jag tittar lite hit och dit och jag ska försöka använda mina egna ord. Det är samhället som så att säga, både mötte Paulus och så fanns runt omkring Paulus hemland om man säger så det var ju ett ett ett, ett, ett lite annorlunda samhälle än det judiska samhället relationer mellan män och kvinnor var lite olika bland annat så hittar jag en här intressant sak och det läser jag faktiskt innan till alla har ju alla tider begabbat den här stackars mannen Paulus för att han har varit kvinnohatare Och det kanske han var också, men det står så här i alla fall. Paulus kvinnohar har sägs ha varit resultatet av att han försmott av en rabinstotter. Märkvärd sägs ha varit resultatet. Men eh, det var mycket märkliga samhällen som ska säga fanns runt det judiska samhället eh, där, där då Paulus och hans vänner eh, levde. Många av de här samhällena hade ju kvinnorna framskjutna poster inom politik, socialt arbete, kultur. Ja, många gånger var det ju kvinnorna som, som så att säga, ledde samhällena framåt i det, det som fascinerar mig här, att sitter och tittar i apostlärningarna, det är Saul. Han var alltså omvänt på vägen till Damaskus. Och så står det Saul i Damaskus, Anania, Saul i Damaskus. Och så Saul Jerusalem, Petrus och Lydar i Joppe. Och så vidare, Petrus och Cornelius, tionde kapitlet, elfte kapitlet. Och så har vi tolstes kapitlet. Och så då sluter det här på tolste kapitlet från vers 24. Barnabas och Saul stäms ut från Antioquia. Antio Och då undrar jag egentligen, när bytte Saul, eh, här står jag på sypen, Saul blir Paulus. Det står i kapitel 13, att han bytte namn då. Eh, han umgicks hos den romerske ståtalaren Sergius Paulus, som var en klok man. Denne kallade till sig Barnabas och Saul och bad att få höra Guds ord- Men Elimas, namnet kan översättas med trollkar- motarbetade dem och sökte förhindra att ståthållaren kom till tro. Saul, som även kallades Paulus- fylldes då av heligande. Han spände blicken i honom och sa det- Du djävulens son, full av list och fräckhet- du fiende till allt rättfärdigt- skall du aldrig sluta med att göra Herrens raka vägar krokiga. Nu mm. tänkte jag fråga dig- Jo då Juno, vet du varför Saul bytte namn? Jo, äh, det var därför han, äh, när han blev, äh, han gick på den där vägen till Damaskus alltså då hade han innan gjort så här att han hade äh, satt andra i fängelse för han hatade alla de som inte trodde på <kör> det han förkunnade Du menar i det när han levde innan han blev omvändad? Ja, visst. Mm. Mm. Och sen gick han där och blev han blind. <clears throat> Hans ögon förmörkades och han staplade på vägen. Men det var ju bara för att Guds vilja skulle upp dagars, Att man får inte jäcka Herren hur som helst inte. Jo, men just då varför han bytte namn? Varför han nu... Uh... Vi tog namnet Paulus, för att det går ju rätt många kapitel här innan vi upplyckte på kapitel tänkt. Paul, eller på, du mm. sa namnet på Paulus. Så. Men var det inte så att, att Gud sa till honom, eller om det var Jesus, att du, du ska ju bli, det, han hette Saulus, den, den, den här någon, om det var Jesus Gud, eller vem det nu var. och sa att ditt namn ska vara Klippa, Paulus då va? Nej, så? Petrus. Alltså var det Petrus? Ja, det ja. Då, Petrus. Har jag, då har jag ja, Petrus. Petrus. Ja. Ja Thomas och Filipen Petrus själv. Mm. Ja ja, nej men då är det, ja, jag blandar ihop. Han var ju, ju, ju Jesu lärjungen, Simon men. Petrus. Men det har ju Paulus och han levde ju efter Jesus som död. Och därför menar jag mina kära vänner som lyssnar i natt att alla vi människor vi vandrar på vägar som inte allting är så bra och vi är blinda på den vägen vi vandrar ja. Men om andra sidan sett om bara Jesus Kristus får oklisa våra hjärtan och ögon så behöver inte vandra på den breda vägen utan den smala Damaskus vägen alltså ja. ja det var ju precis det som hände när mm. Jesus uppenbarade sig ja, Jag vill komma in med en grej här också om Paulus uh, Jag vill faktiskt uh, läsa till här det är bara en liten kort sak Uh, alltså jag hoppar bara rakt in i texten och det får ni som lyssnar ta hänsyn till allt detta let mycket främmande och egendomligt alltså det var det samhälle som Paulus representerade va? för keltiska män och kvinnor hör nu här keltiska män och kvinnor som under årtusenden långt före den hebreriska rasens uppkomst Fått lära sig att värda och ära sina systrar och hustrur mer än sina bröder och fäder. Och nu fick de plötsligt veta att dessa alldeles särskilda människor inte hade några själar. Inte var av så De var helt enkelt bara männens tjänare. Och då när de judiska lärjungarna liksom Paulus, drog bort från Palestina till det mer civiliserade världen i Grekland, Rom och södra Galileen, Galileen står Det är ju deras semitiska själar djupt skakade av den frihet och myndighet som de västerländska kvinnorna ägde. De blev när de så mycket respekt kvinnorna bemöttes i alla nivåer. Men den högdragna romerska matronan och den myndiga keltiska kvinnan retade dem alldeles särskilt. Och då säger bara Paulus Bistet. Däremot kan jag ej tillstödja en kvinna att själv uppträda som lärare. Ej heller att råda över sin man. Där släpper jag texten. Jag vill liksom inte med med det här. Jag skulle kunna läsa mycket mer innan till om Paulus, Petrus och Klemen och så vidare. Men då blir det bara en innan tillesletning va och jag vill inte göra det. Jag vill inte låta för lärd så att säga, som vissa lyssnare ibland klagar på. Men det är den där boken som jag alltid har pratat om, Vita Elisabeth Todd. I vitt i början som var kvinnan. Den har ett stort kapitel om kristendomens mm. historiska utveckling och den tycker jag att ni ska gå och låna på era bibliotek. Ja, det är spännande att läsa postläringarna just, för där berättas mycket om Paulus reser runt om i, där i Österlandet. Och just det här som jag pratade om förr i sändningen, som jag inte hittade då, det har hittat nu. Paulus och Silas. Jag har ett gällande ljud, vad är det? Fängslas och befrias. Det är väldigt intressant. Då sitter de alltså i fängelse här, Paulus och Silas. Och då händer det så här. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud och de andra fångarna hörde på. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall så att fängelset skakade till sina grundvalar. I det samma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Fångvaktaren vaknade och när han fick se dörrarna i fängelset stod öppna drog han sitt svärd för att ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt, gör det inget illa, vi är kvar här allihop. Då sa fångvaktaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade dem, vad ska jag göra för att räddas? De svarade, tro på Herren Jesus så ska du bli räddad, du och din familj. Och det förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem mitt i natten och tvättade såren efter pissgrappen. Sedan döpte han själv med hela sin familj. Han tog den med upp i sin bostad och lät duka ett bord och han lät hela hans hushåll och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit till tro på Gud. Ja, det, det är ganska fantastiskt. Jag... Alltså, Paulus, han må vara vad han Liksom, vi kan ju jag måste erkänna att jag var stor paulus Paulushatare från början va men det var allt det här man hörde omkring sig vi bedömer Paulus nu vi kan inte bedöma Paulus åsikt från kvinnan i dagens samhälle vi måste tänka på vad han levde i för omständigheter om man läser allting han gjorde han var en stor förkunnare vad han åkte runt och förkunnade för sin samtid och det får vi ta hänsyn till Jag skulle säga så här till dig som lyssnar i natt på oss. Vi har ju Paulus som tema. Det skulle vara intressant under natten när vi så småningom släpper in telefonvekteriet. Öppna, censurfria, yttrandefrihetsvändiga telefonvekteriet. Som är en av våra hörnstenar. Att om du du som är kvinna som lyssnar och som arbetar i församlingarna. Som kanske är pressad rent av. Och som kanske har aspekter på vad Paulus både hans kvinnosyn men också på vilket sätt han verkade på vilket sätt han har påverkat dig mm. i, i din kristna ska vi säga utveckling på bostånd både positivt och negativt för att eh, det skulle vara intressant att få höra kanske någon person jag en kvinnlig präst eller så du får gärna vara anonym naturligtvis som du så vill det gör ingenting men det skulle vara intressant att få veta lite grann av, av alltså kvinnor verksamma i församlingen, hur de påverkas av Paulus. Dels henne, hans kvinnosyn, men men men Paulus som person, alltså även de här positiva sidorna av Paulus. För att ja, naturligtvis menar... Han är han inte bara en kvinnohatare. Nej, jag menar, de här verserna som är väldigt kontroversuella, det är, det är några verser av allting han har skrivit. Men sen ja. måste vi ju vi tänka på att när vi läser det här idag så måste vi alltså då omsätta det här till dagens samhälle vad skulle Paulus ha gjort och sagt idag? Ja precis, vad det jag försökte säga, man måste ta omständ äh, ha förståelse för de omständigheter han levde i. Och sen så måste man också då se allt det positiva han har skrivit. Och så får man väga upp hur många positiva verser finns till jämfört med de här mm. några fåtal negativa. Jo, men vad jag menar när jag läste till här nyss, det är alltså att Paulus besökte grannländer där kvinnor hade en annan ställning än mm. i det judiska, hebriska samhället. Mm. Och där hade de faktiskt jämlikhet. De hade framskyttna positioner och liknande grejer. Och det är klart, det var ju svårt för de här människorna som kom då nerifrån Israel att förlika sig med tanken att kvinnorna hade en annan ställning i de här länderna än i det egna hemlandet va mm. men jag tror men, inte det har med kvinnosynen hos Paulus att göra alls men nu vill jag kom in här och inskita alltså att det här just när Paulus sa det här att kvinnan ska tiga i församlingen det var ju på den tiden när han eh, vandrade Paulus han sa mm. kvinnan mm. tiga i församlingen hur är det idag? Jo, idag har vi kvinnliga präster som inte tyger allt. Mm. Och det är väl skönt i och för sig. Men jag menar så här att det här som Paulus ordet sa att kvinnan kvinnans tygeröversamling, det var så långt tillbaka. Så det kan inte vi i Norden överhuvudtaget över världen. Utan det måste accepteras att kvinnorna kommer som predikade. Mm. Mm. Så han, det är ja. ja. ju okej ja. Och, och sen också det här att han säger på ett ställe att uh, alla är vid ett heligt prästerskap som har mottagit tron på Gud. Alla är vid ett heligt prästerskap. Ja, det, det omfattar ju hela mänskligheten. Tack och lov att jag inte behöver ha en prästkake på mig inte. Jag är en människa som är fri ifrån allt som täda. Mm, som bara här i andra romabrevet, det är ju fantastiskt. Halleluja. Mm, har skrivit här. <kling> Därför finns det inget försvar för dig som dömer vem du än är. För med din dom över andra dömer du dig själv eftersom du handlar likadant som den du dömer. Vi vet att Guds dom över den som lever så är väl grundad. Men du som dömer de som lever så och ändå själv gör samma sak inbillar du dig att just du ska undgå Guds dom. Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag. Då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Han ska löna var och en efter hans gärningar evigt liv åt den som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet men vrede och straff över den som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten mm. här är alltså där har vi kommit över de här gränserna va här talar han inte om kön eller ställning i samhället eller vad det nu är utan där handlar om ansvaret inför Gud det är lika för alla Mm. Var vem tillåt någonting. Det är bara Gud själv som har rättighet att döma. Mm. Jag skulle vilja ta fram då en positiv sida här hos, hos Paulus, eftersom jag har då en liten jag har en ganska kritisk syn till Paulus. Och det är om den här posten täcklas enligt Catholic Encyclopedia så betraktas hon fortfarande som en eh, alltså det mest framstående exemplet efter påven Johannes då. Den heliga tecklar från Iconium var en historisk person. Hon var följeslagare till Paulus som prästvigren för att sprida evangelium som kristig apostel. En bok med titeln Paulus och tecklars gärningar var vidareläst under de fyra första århundradena. Och så sent som år 590 betraktades den som ett autentiskt dokument från den apostoliska tiden. Numera ingår den bland apokryferna. Och det fanns alltså ingen som ifrågasatte dess äkthet. Tetelianus gjorde ett försök på 200-talet men den uteslöts inte från de officiella texterna i testamentet för en år 367 17 år senare intygade Emelie Sankt Hieronymus den lärdaste bland latinska kyrkofäder såver att den var äkta som att tecla själva en historisk person en kvinnlig apostel mm. Jo då mycket intressant. Och att nefretite som är ett sidan om här på 13-talet kan mycket väl ha författat den 104-salmen i Saltaren. Mm. Och sen vill jag inskita en sak här, att om vi läser Paulus brett i det första kapitlet, vers nummer ett, så står det så här att Paulus, Jesus Kristi könare, kallade apostel, avskild att förkunna Guds evangelium. Mm. Ni kan mm. tänka på det i nattens timmar. Och ringa in alltså på 714 0035. Ska vi kanske höra om vi har någon lyssnare? Ja, då ska jag ta, säga vårt telefonnummer. Ni kan alltså ringa på telefon 714 0035. Det finns två linjer lediga. Välkomna. Då tar vi in första lyssnaren så får vi se vem det kan vara. Hallå? Hallå. Nej, Kjell-Ingvar, det är du. Ja, det är du. Vad ja, ovanligt, tror jag, det är du. Ja. Men jag kan faktiskt ha en händelse ihåg att det stod i en kristendomsbok när jag gick i skolan när Paulus började heta Paulus och inte Paul. Ja. Det var eh, något som kallades för uppenbarelsen bara att och slett. Och eh, jag tyckte det var en... Eh, Nej, den domliga stod att för det var, uh, ur Bibeln tappet så han var inte särskilt uh, uh, respektfull mot Gud i den där den uh, uh, han var väl han han eh med Gud att det. Gjorde uh, han? det var väl lite Jag uh, fattar inte, ni uh, står i den Bibeln de kanske har satt ute det där sättet. Aha, vad har du för bibel då, för invent? Ja, det där var jag en kristen, de var två keder. hade väl uh, Jag har fått det där jag tappat den bibeln innan då jag var runt den. Ja men Saul, han, han förföljer de kristna. Det var ju där Jag har fått en början. Nu så gjorde han det, men nu fick han ju lite eh, få en tabellad doma i tiden och blev omvänd. <går> det, det var ju en märklig omvändelse allt, men så eh, ni alla så. Eh, för... På vilket sätt? Då, menar du minner att den var märklig. Ja, nej, man kan väl nästan säga att det är därför det vald gjorde det På vilket sätt då? Ja eh jag med att han kunde en eller eller bli blind för och fick så bli blind tills han hade låtit omvända sig och så gick Vad du pratar om att ha smurga Så här står det i bibeln att vi till ehm um. Han frågade alltså en röst va, som sa, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind och varken åt eller drack. Var det någon våld det? Ja, det, det var ju det att han gjorde blind som sagt. Så det var ju... För att han skulle tro? Ja, sen, den, för eh, att han skulle tro? Eh, som, eh, för att han skulle där. tro? Så, till Ingvar? Ja, det. Titta, det står att, inte så att det, här. Det han fick först upp en vare sen. Det var ja, inget att säga att om du inte såg på så mig en för att bli blind... Eh, den där som öppenbara sig så häller redan då, men eh, så var det faktiskt inte när jag läste det där i skolan. Men då tilltas han alltid i alla de där tre dagarna. Men du, men du Kjell Ingvar, vi får göra så här. Lyssnarna på helt enkelt kommentera det du påstår. Så får vi se vad vi har för olika kristendomsundervisningsuppfattningar från våra olika generationer av, av människor som har gått. Det ja, var det som så att det var så långt efter den där omvändelsen som han fick fundera, sen då när kalla det kallades ett par och det så man när så var han ju på en och som vetar så var vi där rent kul att du döddade med han också kan jag ihåg. Oh. Jag tycker det där är ett underbart sätt som som Gud gjorde för att visa vilken makt han har och vilken kärlek han har. Ja, han visar hans makt där alltid. Ja, och hur många kärlek. som kommer till tro bara genom att läsa det där stället. Mm. Ja, för när det gäller den där kvinnoprätterna och, och det är där om kvinnaställning i kristendomen så kände jag om en Paulus egentligen hade någon befogenhet för att bestämma någonting som inte är. Han lät prästviga teckla, aposten teckla till en förkunnare utav Gud. Och eh, därför så tror jag, Keringvärd, att vi ska ta och släppa dig vidare ut i eten och du får ligga på och lyssna inatt. Och eh, tacka dig för bidraget och sådär. Det var intressant. Vi får höra vad lyssnarna efteråt kommer att kommentera den här påståelsen om, om straff på Damaskusvägen och så vidare. Vi tackar dig Kjell Ingvar. Sen är det också det här med att han hade för befogenheter. Han hade precis samma befogenheter som alla gudsmedveten har, mm. nä nämligen att sprida gudsmedveten Exakt. Ska vi höra vem vi har på nästa? Hallå, ja. Ja, hallå. Ja. välkommen. Ja. flott? Ja. Jag heter Eva. Ja. Och Jag har väl lyssnat på er sedan ni började. Ja. Och din fördetta man, han stod för sina åsikter. Det han sa, det stod han för. Mm. Och jag vet inte hur jag får uttrycka mig. Jag bodde i Sverige 25 år. Jag sitter vid ett litet nytestament det här. Och det är så litet att behämna det som en liten ficka av manacka. Och det har jag lika väl till matthusboken som jag har min klocka här. Och just det att hade pratat med Paulus här. Mm. När jag gick eh, till information så fick jag Paulus andra brev till Timoteus. Jag kommer inte ihåg vilket kapitel det var, men det stod på norska. Kom ihåg Jesus Kristus. Mm. Och det har jag gjort i alla år. Mm. Och jag... Hallå? Ja, vi har. Ja, och... Eh, Det som jag vill berätta, jag har min gamla mor här i Sverige och jag har läst min bibel sedan 1952. Det är ganska många år att läsa en mm. Och jag är ingen gammal människa, jag har bara fyllt 50 år. Men jag har inte en gång tvilat på Gud. Jag har tvilat på Jesus. Nu har jag gått i en hel månad och varit väldigt deprimerad och jag har tänkt på deklaration utan integritet och samvet. Och jag har tänkt så här att jag måste få in i mitt huvud att hur det här ska gå till för det här ska jag prata om. Mm. Och i kväll har jag gått igenom då och fått det framlagt för ett som fot i huset som det heter på norska. Mm. Och Det jag inte jag bett Gud om. Men han har man gett mig det här ändå. Ja, förstår du mig? Åh oh, ja. Mm. Ja. Och jag trodde inte att det skulle vara en nattutsändning ikväll Men jag sitter här med brevet i romanen Det tolvste kapitlet med nion och världen Kärleken vara utan skrönt onda och håll fast vid rida Var mm. ömhjärtade mot varandra i broders kärlek Kappas om och hedra varandra Var inte lunkna i äder iver När bränna ni ånden Tiden i Herrens Vär glada i hoppet och i sängsning. Det vet skolan i början. Det står på... Jag kan väl läsa på svenska då? Ja. Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky onda. Håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Ja. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er river. Håll er brinnande i anden. Tjena herren. Gleder i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Mm. Underbart. Mm. Sen var det en man förut här ikväll som sa det att det bara Gud som dömer. Jag har alltid fått lära mig att det är Gud dömts henne. Ja, men på domens dag? Ja, på domens dag. Ja. Då då mm. kanske han gör det. Men den den, är ju, den har vi inte kommit fram till. Nej, men det står det där att man, man samlar ju bredet till domens dag då. Men i Guds ögon i så då vi likaså alla antingen man är en personlig kristen eller man man försöker och göra man jag har den in, in vad heter det, uppfattningen om att var en personlig kristen är du inte i ordet det är du vi gärningar. Ja, ja, Det var bra sagt. Mycket bra. Mot dina medmänniskor. Mm. Mot av krisen. Det, det står den. här också, vi fortsätter på det. Jag är ingen personlig kristen, men jag säger att jag läser heller i min bibel än att jag läser Aftonblad eller Expressen. Det, det står här en fortsättning på det läste från andra romavbrevet från vers 10 då. Härlighet, ära och frid åt var och en som gjorde goda. Mm. Juden främst, men också greken. Mm. Gud gör inte skillnad på människor. Nej. Det gör de inte. Och det är ju väldigt viktigt. Mm. Och i Guds viktigt. ögon så är vi alla lika. Ja, ja. och vi alla är heligt som Paulus mm. också säger. Men jag säger har man en barnatro som jag har fått haft sedan jag var liten så den lämnar mig aldrig. Nej. Och just det här att jag fick upp ögonen på min reklaration utan att be till Gud om det. Mm. Men han har sett att jag har haft väldigt ont i strälen en hel månad. Ja, visst. Och jag säger att jag har en flicka som sitter på mentalsjuklist och han har följt med. Han följer med varje dag. Mm. Och likadan som jag sa till min mamma här, jag har inte direkt sagt det med rena ord men jag har tvivlat och tvivlat, det är väldigt väldigt farligt. Ja, det är jobbigt för min Ja. Annat. Det är det. För jag säger att jag har så väldigt mycket att tacka Gud för. Mm. Och jag, jag lyssnar med glädje på deras program, men jag saknar Lennart för att han stod för vad han sa. Han var, ja. jag tror han var en gudsapostel på jorden. Ja, det är han fortfarande, fast det är en annan kanske. Ja. Så vi ska tacka, jag ska lyssna vidare. Mm, tack för att du ringde. Ja, tack så mycket. Då. Gud välsynna vi. dig. Jo, nu ska jag komma in innan vi släpper in nästa lyssnare här och säga en liten uppmaning här, så här 20 minuter i ett. Vi har ju kommande nattsändningar på gång och jag skulle vilja att gå ett spönehus vägnar, mm. rikta mig till er som lyssnar. Eh, vi har ju, som ni vet, 80 70 70 streck 7 0 8 och vi kan alltså ta emot gåvor för att ni vill stödja möjligheten att få höra oss och ja era egna synpunkter naturligtvis i kommande nätssändningar men ni kan också gå med i lyssna -föreningen. och då skriver ni det att ni vill tillhöra lyssnareföreningen ni skriver det i ett namn och adress så vi kan få det in i vårt medlemsregister så småningom eller om det bara är en gåva alla gåvor tas tacksamt emot och det är en ska vi säga en godhjärtlig handling som ni gör det vill jag säga Och så kanske vi då kan hålla Två nattsändningar per månad Ja precis För jämnan och det vore underbart jo. Vi lägger i god sand Och i lyssnarnas händer Det gör vi Jag tror Gud kommer att visa precis Hur vi ska göra Jo men Hallå jag har vi någon lyssnare här Ja, hallå. ja välkommen Ni eh, evigt Inspirerade människor Vi ja. är verkligen lyckliga. Jesu fri. Jesu fri. Jag skulle först vilja läsa upp en en sång här som är dedikerad till alla änglar i himlen. Ja. Och den är på engelska för den är svår att översätta. Men det är enkla ord. Och den går så här. I've said it. What more can I say? Believe me, there's no other way. I love you. No use to pretend. There I've said it again. I've said it. There's nothing to hide. It's better than burning inside. I love you. I will to the end. There I've said it again. What do I get? Mm -hmm. Hello, no, what do I want What do I Jag har ingenting om Paulus för att jag anser att han eh, vill eh, göra sig för en än kvinnan. Eller hur? Nej, där har du fel. Det har jag fel. Där har du fel. Han pratar bland annat om, jag läser här på sändningen, hur liten han är. Ja. Hur betydelselös han är att det är Gud som ska ära sig, inte han, när han leser runt där och predikar. Ja. Han var nog ganska ödmjuk tror jag efter det att han hade blivit omvän. Men jag har en sak om som jag vill säga. Det är att jag tycker att karmalagen har gjort sitt på jorden. Även karmalösa änglar, Jesu änglar, har fått känna på den. Och bör inte Gud nu inspärra de här sataniska, demoniska människorna på jorden i ett pinorum snart. Och deras marionett. Ja men Gud spärrar alltid något sätt och vi i och med att vi är fjättrade i våra materiella kroppar så är vi på något sätt utestängda va i och med att vi identifierar oss med illusionen att vi är kroppen då är vi på något sätt fängslade redan här det är men, det som vi måste men förstå men å andra sidan så kan vi ju använda de här fördärvliga kropparna till att skapa ett bra samhälle så länge vi är här mm. men det är så att de ondaste människorna på jorden De får inget straff här på jorden när de lever här. Det är de som får min straff. Ja, men då, och Guds barn får mera straff. Då kan man ju fråga sig vad som är liv och vad som är död. Jesus säger ju det att den som missar livet ska vinna det och den som vill behålla sitt liv ska förlora det. Och det menar han ju just med det här att Ja de vill behålla sitt liv Det är just det de vill De här onda, onda människorna Men det är ju det att man väljer Man tror att man, man lever i illusion Och man kanske tillfälligt lycklig då Men det är ju bara en illusion För att lyckan kommer och går som det så vackert heter det är ganska obeständigt det här Som vi då betraktar som lycka Men det är Så tar med också att Vi som jobbar för Gud Utav oss Så kräver Gud mera eftersom vi har en del av kunskapen och vi borde alltså att vi ska vi ska kunna mer då ja, vi får ju mer av Gud för att den som inte har någon kunskap alls blir inte alls så hårt dömd när domens dag kommer Ja det är också Paulus och att den som inte har lagen kan heller inte dömas efter lagen Det står också i nåt av Paulus brev. Nu vill jag gå emot här lite lott. Och det att Jesus, att Jesus skulle ha talat om reinkarnation. Det är människa på fund. För en ond människa kan aldrig reinkarneras tillbaka till jorden utan går till ett straff. Med tidsbestämd ångest Men Tommy har du inte förstått Att bara det att vi är en människokropp Det är en form av straff För att vi har vänt oss ifrån Gud Och att vi med sån enkel sak som hypnos Kan återuppleva tidigare existenser Mer eller mindre Bevisar mm. väl att vi har varit här tidigare Här har vi Jesu ord själv Således måste ni genomgå många förvandlingar På det att ni må bli fullkomliga Så som det står skrivet i jobbsbok Jag är en vandrare och går från en ort till en annan från ett hus till ett annat tills jag kommer till den staden och till det huset som är av evighet Det här är alltså en liknelse va Orten och huset i den här liknelsen, det är alltså kroppar Man går från den ena kroppen till den andra tills jag kommer till den staden och till det huset som är fyllt, som är av evighet va? Så Man kommer till Gud igen Men de människor här på jorden som ger andra ångest och lidande psykiskt och fysiskt de måste få i proportion till det de andra ångest, själva får uppleva detta och ändras sedan inte sinnelaget till att lyda Jesu spelregler så förintas den varelsen till andesjäl och kropp nej men andesjälen kan du aldrig förinta för den, den kan det. Gud förinta han kan förinta vad som helst, han kan förinta i alla universum om han vill Ja, då är vi ju inte evighetsvarelsen då. Är vi är ändå eviga om vi om vi följer Gud. Det är vi eviga. Om vi inte gör det då? Ja, om vi inte ändrar oss efter vårt... vårt om de som har gjort det onda inte ändras i trinnelag efter att de har fått det, det proportionella straffet som de har gjort mot andra människor. Om vi inte ändras och inte vill följa Jesus och Gud då, då förintas de. Men du tar ja, men det, det är det. ju ganska mm. lätt. och Det där är ju precis som vissa, vissa förkunnar om om jag då inte vill följa Gud och jag ändå förintas då, då ska jag då följa Gud då förintas jag ju bara det där är en ganska ologisk förklaring den som följer Gud förintas väl inte nej just det men de som inte vill följa Gud då kan jag ju tänka såhär vad spelar det för av vad jag gör nu om jag bara förintas ja men du måste ju veta varifrån de kommer de kommer ju från djävulens näste det är därför de kommer till jorden därifrån ja men om de förintas till andet och de är lika onda som honom Om de förintas som andeskäl Ja mm. Vet du vad ordet förinta betyder? Ja, det inte finns till någonting av det då Ja, just det. ja. Då kan de ju varken känna lycka eller smärta då Nej, just det är meningen också Nej, precis så då Varför ska man då hålla på och sträva efter gudsmedvetande Om det inte händer någonting efter döden? Ja, det händer efter döden att de får ett straff Och de får en chans till Ja, men du sa att, att, att de förintas sinnelag. ju Om de förintas har det ingen chans att känna Ja, men straffet om de inte ändras sinnelag, så ja. Jag då vet, men alltså det där är ju <clears throat> väldigt bra grej för de som vi fortsätter leva kvar i här Syndia. De tänker bara så att om de ska förintas så spelar det ingen roll. Om de får ett kännbart straff och hur långt det straffet är straff, för det om det är i jordisk tid i tusen år eller om det längre. Det vet inte jag. Och sen förintas då? Ja, om de inte enda har syndlig roll. <clears throat> sen vill jag tillrättaleka och säga att Jesus, har åt både häst, kött och fisk. Däremot så drar han sparsamt med vin okej okay, det är dina spekulationer ja du säger inte att det är spekulationer ja det är det jag kan alltså inte få några andliga uppenbarelser för jag bara spekulerar ser du ja. var, och ytterligare vill jag säga en sak som som är riktad till till Elias <hör> och det är att är Krishna Mantra aldrig har sjungits i Guds rika av änglarna och aldrig kommer att sjungas av dem Där sjunger de om Jesus. You've got personality. Ja, du ska sjunger inte de. vanhärga Guds heliga namn. Jag har aldrig gjort något ont hela mitt liv. Så vill jag fråga slutligen här. Vad säger ni om sången? Han är Herre. Jesus är Herre. Allt.